Десь поруч. Смертельно близько поруч. Я підвівся з колін, обережно підійшов до чорного прямокутника дверей і визирнув у пітьму, напружено вловлюючи звуки й пахощі, які могли б виказати небезпеку. «Пахощі?»